Albert Freixas, com va la vida? Hola, Manolo, com estem? Doncs content d'estar aquí per presentar-vos l'últim disc, Personal Universal, i amb ganes de que escolteu les cançons i veure què, què us sembla. Trozos de vida, trozos de ràdio, Manolo Garrido. Clar, estàvem fent memòria, l'Albert i un servidor, estàvem fent memòria a veure quan, era, quan, quan, quan havia estat la, la darrera vegada que havíem eh, parlat d'aquesta manera, de forma sí. eh, telemàtica, no? I estàvem um. fent números, Albert, i feia gairebé 4 anys, no? Més o menys? Sí, pràcticament. Sí, sí crec que el juny, juliol farà 4 anys. És veritat, perquè estem al 25. Mm. Va ser, sí, després del Covid. Recordo que estàvem tots amb pantalles no? i comunicant-nos telemàticament. So farà 4 anys, ja, d'un i Clar, i estava fent memòria també, Albert, la primera vegada que vam parlar amb tu, no sé si va ser si a Ràdio Sabadell, i després a la xarxa, no me'n recordo. Mm, jo I... crec que va ser a la xarxa d'Aviació, no em sembla que fos Ràdio Sabadell. No? Però... que fos els estudis de Com Ràdio. Sí sí, sí, sí, correcte. Sí sí sí, sí, sí, sí, sí, sí. Perquè em sembla que fer una foto, també, correcte, una foto correcte, correcte, correcte, sí, correcte, encara sí, sí, està sí, sí, per ahí, internet sí, sí. pol·lulant. Ha canviat molt la vida, t'ha canviat molt la vida, Albert? Bueno, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. La, la vida va evolucionant, diguem-ne, no? Si, si vas fer la feina bé, vull pensar que tot va endavant. Tinc un fill que també va creixent i això vol també em canvia bastant el color del, del dia a dia. Tinc un fill que ara té 12 anys, que és meravellós i clar, estem fent totes les fases també amb ell, tenim un vincle molt bonic. De fet, mai ja en parlarem, però vull dir, té una relació estreta amb aquest disc, no? El del disseny i això que fet, el disseny el va fer ell i això, vulguis o no, la paternitat em marca molt perquè l'estimia molt intensament i m'encanta estar amb ell, llavors, vulguis o no, passant diferents rapes amb ell, ens hem coneixen l'un a l'altre i també personalment. I a part d'això, doncs, també el tot va canviant una mica, no? Tinc més cabells blancs que abans, evidentment, <ríe> <ríe> això sembla que ja no ho atura ningú ara ja fa temps que visc la Garriga, això sí que més o menys és estable, però en anat canviant també de feines i a nivell musical també estic amb altres projectes, vull dir, sí, van passant coses que també... Això de passar del Vallès Occidental al Vallès Oriental, encara que eh, diuen que això són els Vallèsos, i el Vallès Oriental el que sí que té són aquests pobles, aquests ciutats sí. que tenen una dimensió i un encant, suposo, també. Sobretot, el canvi és aquest, sobretot, són els, els números, no? vull dir, passada, d'una ciutat com Sabadell, que són 200.000 habitants, a passar a un poble ciutat com la Gerria, que són 16.000. Sobretot el canvi és això. És el, el nivell de, de números i d'estrès. Tot es rebaixa una miqueta, que ja m'anava bé. El ritme és una mica més lent, vulguis o no... També tens més verd al voltant. A mi de la sensació que el Vallès Oriental és una mica més verta que l'Occidental. L'Occidental està molt industrialitzat. O com a mínim aquesta part on estic jo, que estic més això, Llarona, La Garriga... Després de, de Granollers, entre Granollers i Vic hi ha bastanta zona verda, bastanta natura, i això és el que sobretot m'està beneficiant més a mi i al meu fill. No? que entorn que és més, més saludable, l'aire és més net, no? respires i notes una quantitat d'aire diferent. Um, sí que hi ha un canvi. Jo m'he fet bastant fan de l'Oriental, eh? I no renego de l'altre però sí que veig que és més bona vida el que passa Albert, no sé si has passat de l'univers a la persona jugant amb el, amb el títol del, del disc ah, personal ah. universal no és el mateix que universal personal, suposo, no? Bueno, en aquest cas sí que és una sí, miqueta sí. dos cares d'un mateix mirall, eh? Et podria dir que sí, que és. són dues vies, o sigui, o bé el que tu veus fora, el que veus que tu també ho estàs experimentant a nivell personal, o coses que m'han passat a mi que llavors miro al voltant i també veig què està passant a la gent. O sigui que sí que és un, un mirall amb dues cares, en aquest cas. I sobretot aquest últim període potser ha sigut més reflexiu per part meva, també. Mirar cap endins, mirar cap fora, ser més present, intentar ser més present. He estat fet també teràpies i meditacions i he estat tot intentant doncs, connectar una miqueta més amb amb qui sóc, intentar conèixer-me una mica més, no? perquè ens, ens coneixem poc que en general, i a partir d'aquí viure una miqueta més autènticament amb qui sóc i amb qui em sento, no? i això té una incidència directa amb el teu entorn, evidentment, evidentment no? amb les teves relacions, i llavors això també ha anat canviant, cap a millor vull pensar, no? perquè hi ha més honesta dada que el Clar, és que estava pensant, al ver que el, el nom d'un treball, el nom d'un disc, en aquest cas, un disc de vuit cançons, és determinant? O sigui, que tu facis l'aposta que el disc es digui personal, universal? I jo segueixo creient amb els discos conceptuals encara que avui en dia la gent escolti cançons soltes i de vegades inconexes okay. la una del primer disc, després el tercer disc però per mi cada, cada disc és un concepte, hi ha, hi ha una cohesió, o vull que hi sigui, i sí que hi ha un missatge que, que les uneix, diguem, a les cançons. Hi ha una temàtica, o diverses temàtiques, que són la personalitat d'un disc. En el meu cas, encara segueixen així. Incluso diria que l'ordre també és important, saps? Vull dir, l'ordre i els títols de cada cançó també et porten per un viatge. Jo encara entenc els discs així com a l'antiga, no? Per mi era, sempre ha sigut un viatge, no? Des de principi a fi, un disc... Jo sé que ara ho fem poc, això descoltar res un disc sencer, no tan bonic que és no? fer-ho i deixar-te'n dur per tot el, tot el missatge i tot el valor del disc. I en aquest cas, sí, Personal Universal és un reflexe de com estic jo també. Upalana era una cosa que deia la meva àvia i és una cosa que li vaig fer homenatge a ella. Croma també parlava d'aquesta realitat substituatòria, no? aquesta vida que, mig falsa que hi entre pantalles i, i projeccions. I jo el primer es deia U perquè era el primer. Tu has fet les cançons, tu les has composat, tu les has gravat, tu les uh -huh. has supervisat, tu les has produït, has determinat quin és l'ordre i després uh -huh. et trobes amb un paio, com jo, que diu, escolta, de les vuit cançons, escoltarem unes quantes, i a més a més, Va. amb un altre diferent. És el que hi ha, no? És el que hi ha, no? Problema, de... No, no, avui en dia, a veure, ja se sap que això passarà, tant també funcionen, autònomament funcionen les cançons perfectament i cadascú les agafa i les reinterpreta com vol, no? Però sí que... El... D'entrada estan posades d'aquesta manera, com que et presento un pla taula i a partir d'aquí tu comença per on vulguis, com si vols començar per l'esposta. D'entrada. Una pantalla no pot ser mai més important que tot aquest amor Que transita el teu tam- Rodat de eh Son intentar les que ens fan pantalles, eh, Albert, haurien de ser còmplices perquè ens haurien d'ajudar a viure millor, però de vegades em sembla que les pantalles són, eh, són un amic, en el sentit de que ens canvien la vida, ens condicionen la, la vida. En aquest cas, tu poses, eh, poses l'ull, sobretot sobre... sobre la part determinant que té a la nostra vida, les pantalles, no? Sí, i sobretot referent al, al, a l'ús que em fan la joventut, no? diguem-ne, els nens que precoçment doncs, entren dins d'aquest món. Els adults també ens hi enganxem, evidentment, perquè ja estan dissenyades d'una manera que ens atraguin i que ens segrestin el cervell. Això és el que jo critico, no? Evidentment que va passar en la vida fàcil, com ara, no? que ens podem comunicar a distància, pots parlar amb amics de les antípodes, fantàstic però el problema és aquestes empreses que fan servir les pantalles per enganyar-nos, per vendre'ns productes, per bombardejar-nos en coses. Això és el que critico i sobretot el fet de, de donar-los l'opció als, als nanos, nens i nenes que estan creixent, que són tan vulnerables, són tan fràgils i aquests continguts són tan tan potents i tan nocius, en el fons, és això. O sigui, sí, jo crec que fent no bon... és difícil fer-ne no un bon ús, perquè et porten sempre a l'accés a l'addicció, perquè les llumetes, des de que són petits, ens han, ens han atrevit, eh? és que Ens tornem una mica així com bojos. I veus gent de totes les edats, eh? totalment absorbides no? per, per les pantalles. És aquesta reflexió, més que una crítica, o sigui, una reflexió bé volta de dir el tanto, que semblen que són... El el nostre millor amic, però ens estan, ens estan, ens estan afectant molt. Inclús el, el, el vídeo que acompanya aquesta cançó, que va ser la primera cançó, la cançó... Sí, single, la, sí. a, a, a, aquí estem, eh, és molt gràfica el sentit que la lletra acompanya les imatges d'una manera molt, molt entenedora, que, que de seguida eh, agafes el, el, el missatge. Suposo que, eh, Albert, que en, en la teva faceta de pare, Sí. És, és un element de preocupació que també està per sent, no? Volguis o no, sí? sí. Totalment, si sí, jo al meu fill li, li reacciono molt les pantalles. De fet, en eh, mi encara no té un smartphone, no té, un, té 12 anys, que els 12 ja comencen, hem sí, reclamat sí, sí, l'institut, sí, sí. tothom en té, però jo em vaig separar fa uns anys i sa mare sí que l'he decidit donar, però jo no estic d'acord, per tant, amb mi esperarà. Llavors, ell fa mitja vida amb telèfon mòbil d'aquests intel·ligents, i l'altre mitja té un telèfon d'aquests avis que només ens truquem i està. Jo intento retrasar li el màxim a la part que em toca, perquè sé que, que és molt absorbent. Perquè clar, Però, bueno. perquè, clar, nosaltres vam néixer amb una altra manera, tenim la vida que, que tenim, i que la gent jove, la gent que ara té 12, 14, 15 anys, clar, és, és imprevisible, no?, pensar de quina manera li pot condicionar, o li pot ajudar, o li pot complicar la vida, no? Hmm. I, a més a més, ells no van conèixer la vida sense mòbils. I el bonic que eren certes coses, no? de quedar amb algú a no sé quants dies vista i mantenir aquell compromís. No? Vam quedar dimarts a les 5 o no, sé què, i fer-ho. Els no? valors que també s'han anat perdent amb, eh, degut a aquesta immediatesa, aquesta, aquest fet de que res és final. No? Jo sempre puc canviar una cita a 10 minuts abans. Escolta, que no vinc. No? I, clar, això és com... Tot ho fa tot molt volàtil i tot molt fràgil, no? I, I això també ha fet que les relacions interpersonals es vegin afectades. Clar, ells... Jo crec que els anirà veient, d'aquí uns anys i ja no, no, no, no d'aquí massa, doncs que l'efecte sobretot és negatiu pels cervells joves, perquè ja, ja s'està demostrant, hi ha molta gent que ho dient, hi ha molts experts que estan dient que no els hi donem un telèfon fins als 16, com a mínim, no? Però bé, bueno, la gent encara, la, la, la gran tendència és, és, és això, no? Si ho fa tothom, jo també ho fa anys, doncs els, inclús els onze se'ls i dona nens amb deu anys que ja en tenen. I clar, van a escola i estan amb el cap enganxador. Això no pot ser bon. Aquest Personal Universal és un disc, com sempre els que has tu, treballat, pensat, cuinat eh, a poc lent? Mm -hmm. Hi ha dues lectures, diguem-ne. O sigui, per un cantó estàs més relaxat. També el fet de que jo tinc el meu propi Estudi Sabadell, vuit enviig estudi el meu soci, Edu González, això vol dir-ho, no? el dia pugnari quan vull, això és boníssim, no?, perquè a més a més ho de combinar també amb altres feines que tinc, llavors puc anar passar-hi una nit, o una nit de matí, o inclús dormillar, tenim un soferit, o que sigui, això et molt marge al fet de que no hi hagi una pressió. Però sí, és agradable poder... i el que faig molt amb les cançons és tenir aquest diàleg quasi bé com si me seguís amb la cançó, o el que és ara la cançó, jo li pregunto per un vols anar, i llavors més o menys em deixo endur per la cançó, saps? Pantalles mateix que hem sent que Primer no, era un blues, però es van anar com perfilant, em demanava unes guitarras, i dic, bueno, pues, ara cap aquí, no? I m'agrada molt això, asseure'm amb la cançó i dir, per bueno, anem, no? I, i escoltar i i tenir aquest marge de temps et permet fer això. Tot discurs, totes les creacions tenen un element personal. No? Aquest disc, eh, en aquest cas, Albert, és dels més personals, on tu t'has retratat més, t'has despullat més, no sé si, si dir-ho així, però quan ho escoltes les cançons, aquestes històries, aquestes sensacions, dius això és meu, això ho he patit, ho he gaudit jo mateix. Et podria dir que sí, és molt personal, però tots ho són. O sigui, per mi tots els àlbums són superpersonals, a diferents moments i estadis de la meva vida, però sempre hi ha una gran càrrega autobiogràfica, coses que jo he viscut, i llavors potser doncs, uh, ho faig més universal. Però tots, tots són crec que el mateix grau de, de personal. No ho sé fer de cap altra manera. Sempre hi ha d'haver un vincle molt directe amb la meva experiència el que he viscut llavors aquesta el que sí que té aquest és que és íntegrament en català i llavors potser més gent aquí a casa ho pot entendre no? fins ara era més en anglès, català barrejat, potser costava més de, de que l'audiència ho entengués aquí casa tots tenen un grau potent de d'experiència de, de, personal Realment m'emociono que parlàvem amb l'Albert, és que clar, estem parlant i al mateix temps ens estem veient. Eh? És a dir, quan sona la cançó, tu estàs escoltant, vostè gusta està, estàs escoltant, però l'Albert i jo ens estem mirant. Eh? L'Albert, quan sona la, la cançó, doncs mou-la el cap, pensa... I, I ara, el que sí que notava ara, quan sonava aquest m'emociono que et, et bellugaves d'una manera a la melodia o per la, per al que representa la cançó Albert. Sí, pot ser, aquesta cançó és molt especial perquè és com una cançó dedicada al meu fill totalment, no, el 100% i diu això, m'emociono quan estic estem junts i sempre tinc ganes de fer coses amb tu, creixem junts. Sí, és una declaració d'amor al meu fill que ja us ha, per parlat. I llavors vulguis anar d'un lloc tan bonic que m'omple de, de positivitat quan la sento. Sí, sí. Potser és una de les cançons més il·luminoses que he fet mai. Mm. Um, i, I sí, que és, és un bon rotllo no? de cançó, realment. Sí, I, i, bueno. I seguir també la imatge d'ella, les aventures que fem i que seguim fent i que hem fet. I, sí. Escolta, aquesta, aquesta participació del teu fill a una part del a part, part de ser protagonista d'alguna manera en, en, mm. en alguna de les històries, aquesta participació gràfica, surt d'ell o tu li comentes amb ell? Escolta, estaria bé que fesis alguna alguna cosa més. Sí, jo li vaig comentar, al final el tinc aquí, uh -huh. li vaig comentar de dir, semblaria si fem un dia un taller de... Jo tenia molt al cap que m'agradaria que fos ell qui, qui feia el disseny. I dir, semblaria el disseny del, del disc i tal. I va dir, bueno, no, no, no puc provar-ho. Uh, Vem estar allà amb uns futs blancs gegants i vam de fent pinzellades i ostia, em va sembla xulo, no? I llavors em va uh, dir, et, et, semb et sembla bé si ho faig una mica a la portada? I jo sí, sí, tant. i tant. I guai, va ser l'excusa que ell també hi col·laborés, no? Uh, ell també és músic i espero que potser el cinquè el propi disc ja col·labori també ja, musicalment. No? Ah, sí? Sí. sí? sí, sí, ja podrà, perquè hi ha ja fans que toca la bateria, de fet, té molt talent. Què, el cinquè sí? I, bueno, no sé. Anem, anem passant al següent disc part de la participació aquesta gràfica visual important destacada, que la portada, el plantejament eh, gràfic, aquesta suma de, de colors amb una sí, espècie estic, eh, de, de, de cor allà vinculat, enganxat, i de, de color verd, de color blau i tot allò, el teu fill és crític quan tu fas les cançons, l'escolta les ell també, et dona l'opinió, la tens en compte o com s'està formant s'està creant encara... Bé, bueno, vale, dacord Sí, sí que l'hi tiguen compte. Eh? No, no, la veritat és que sí que l'hi tiguen compte. Eh? Sembla mentida, però els nens connecten molt amb la música també i et sabran dir... Potser no et sabran dir si aquesta escala està bé o no, però podran dir m'arriba més o menys o... I ja fa temps que li pregunto. Sí, sí, algunes em diu que no li agraden, eh? però d'aquest disc sí que... Ell em diu que aquest disc és les millors cançons que he fet mai. Però sí, sí, jo li pregunto, les posem al cotxe, perquè el cotxe és un gran lloc un gran um, lloc de provar cançons. Per mi és una gran referència, no? Vull dir, si et sona sona bé, llavors allà les passo moltes vegades, amb ell també quan sortim el que sigui, les estem sentint i m'ho diu, aquesta sí, aquesta no, això m'agrada llavors jo ho en compte, no, no és una paraula final la vida. però sí que m'influeix una mica el que em pugui dir jo crec que sí, perquè té bon criteri, té bon criteri. la primera cançó que es va presentar d'aquest personal universal era el Pantalles i la darrera okay. que s'ha presentat és aquesta Animal. De plom, afligits, He de dir-te, amic meu, que és la que més m'agrada. Ah, sí? sí tu me Sí. Molt bé, molt bé. Està bé totalment subjectiva, és a dir, quan tens l'oportunitat d'escoltar les cançons, allò que, menys un servidor que fa és eh, les picoteja al principi, pim pam, pim pam, i després ja les vas escoltant més reposadament, entre comedes. no? I he de dir-te que de, de, de, de, al principi aquesta cançó pff, em va cridar l'atenció sí, eh? i després a la segona escolta me'n va agradar molt, i a la quarta, escolta, ja, ja vaig dir si he de triar algo, si, o, o si he de sortir corrent amb una cançó a la butxaca d'aquest person universal de, de l'Albert, me'n porto això tu manipules, eh, molt bé. I, i amb què vas connectar i tant, que és el nivell de... La, eh, la, la, la, la, la, la melodia, la, la melodia de... està molt bé, la teva manera de, de cantar, aquesta manera de d'arrestar les, les uh -huh. arrossegar les, les lletres, la, la lletra, uh -huh. li, li, li dóna aquest, aquest, com dir-te, eh, em, em sona, em situo amb una tardor de de Londres o, o, o, o de Berlín, no sé, però és un oh, oh, oh, plantejament ser, eh? sí, sí, totalment eh, tot, i la història, no? O sigui, també lògicament aquest, aquest, tu manipules, però d'aquesta cançó que dius, dius m'agrada, m'enganxa, m'agrada, ja està ja sí, sí, és, és, és, és bastant únic a comparar-te amb tot el que he fet abans que, que és una de les que pot ser més, més diferents no? quan et trobes que algú et diu una opinió més o més enragonada ra d'una cançó eh, aquestes coses que et criden l'atenció perquè clar, un creador fa una cançó, la fa i, ja, i ja, la deixa allà, vinga, que ja corri no sé, no? Sí, ja, sí. No seva, ja no és seva ja, ja, i, sí, i a partir d'allà una mateixa cançó pot ser interpretada. Això és una gran avantatge, però no sé si també és una part de dir de... jo, esclar, jo és que això que m'estàs explicant tu de, de Londres o de Berlín, ni molt menys. Per part meva, no. conscientment no hi havia no tardó a Berlín o a Londres, però a mi m'encanta, o sigui, m'apassiona que tu t'hagis fet aquesta història i que tu vegis així, perquè jo crec que l'Orient és quasi el 50% de l'experiència d'una cançó, no? vull dir, el, com deies tu, l'artista la posa allà però llavors la part receptiva acaba de fer la feina. Aleshores, a ja m'encanta quan em diuen m'ha molt aquesta, ho he connectat molt amb aquesta perquè jo crec que totes són mereixedores de, de, no? que el gust si enamori o els agradi, llavors em, em sorprèn, vull saber més, o sigui, el que vull és saber per què, amb què has connectat perquè ho trobo molt interessant que és tan subjectiu que depèn de quina persona ont doncs, connectat més amb una o altra i el que m'agrada molt és saber com, com és com troba aquesta. Però no, no, m encanta, m encanta, em sorprèn positivament de la gent. És curiós perquè eh, jo l'anaava escoltant passejant pel racó del Camp a Sabadell. Mm -hmm. mm -hmm. <laughs> d'aquest que després pensava anem a veure, si tu estàs a Sabadell per què estàs? Per què si tu geogràficament a un altre punt I, i vaig pensar, saps què? Agafo l'autobús, me'n vaig cap a la Concòrdia a veure si... No, D'aquestes coses que, que fas, no que, evidentment les cançons en transporten. A... És el bonic de les cançons, no? aquest aquesta capacitat que tenen d'acompanyar-nos allà on sigui, no?, i de canviar, potser, una mica la teva experiència, no?, l'està Si fes un dia que feia com un dia molt fosc, que allò, doncs segurament hauries associat, no?, Hòstia, som una cosa una mica crepuscular, però... Mm, jo m'encanta que tinguin tantes vides, una mateixa cançó per tenir tantes lectures, tantes interpretacions, que això és el tan meravellós de la música, no? que cada experiència és única i personal, però amb la mateixa cançó, que és, és fantàstic no? que doni aquest joc. El Personal Universal està funcionant des de finals del 2024, més o menys, no? Sí, a finals d'octubre. Mm. Sí, és a dir, ja portem uns mesos. Que destacaríes tu en què et quedes de de d'aquestes mm. coses que, que, que, que et diu a la gent, més allá de, de, de que el paio que t'expliqui de Berlín o de, o de la No, no, està molt bé, eh, el que m'expliques, El feedback ha sigut bo, ha sigut bo. Sí, sí, el fet de que hagi decidit cantar tot en català també la gent apreciat. O prova, tinc, tinc sentiments barrejats perquè el disc que està ha fet bé i la crítica també li ha agradat, ha sortit doncs publicada a vells llocs, i i amb, amb bones crítiques i, i, i sí. Però llavors el que em trobo és que a nivell de concerts, que això no sé si m'ho volies preguntar o no, la cosa sí. està molt malament. Uh -huh. Llavors, eh, et podria dir que a dia d'avui no n'he fet cap de presentació oficial. Uh -huh. I segurament, imagina't, perquè el que he trobat no eren condicions. Llavors, eh, crec que aquestes cançons i la meva trajectòria es mereixen, doncs ja què sé, una mica de condicions. Ja, no? I avui en dia està tot tan malament que només diguem-ne, s'emporten els pressupostos d'en certes bandes, de certs managements, que els artistes independents com jo doncs ho tenim fatal. Llavors, tampoc he pogut tenir molt feedback a nivell del directe. De fet, tinc dates a Andorra que sí que he tancat, però a Catalunya eh, m'està costant molt. Com eh. està el panorama ara mateix que no pots ni presentar un disc en condicions, no? llavors això, vol dir, no, m'omple una mica de tristesa. El disc en si, bueno, jo crec que és un bon disc i que, i que està, està, està agradant, està agradant, però clar, no s'apunis en directe encara. Escolta, una gran baralla Acabem amb aquesta gran eh, baralla que és una, una cançó que també em crida l'atenció Doncs una gran baralla que és la que despedeix el disc és una miqueta doncs, aquesta reflexió sobre la vida no? que la vida no, no sempre ens venen les coses de cara de fet sovint <ríe> tenim obstacles i tenim dificultats i aquesta sensació doncs, que hem d'anar batallant mica en mica dia a dia no? Evidentment també tenim moments bons però que sembla que la vida constantment ens posa reptes i obstacles a davant que suposo que són, sobretot perquè n'aprenem, no? per aprendre. Llavors, una mica parla d'això doncs, que hem d'intentar d'aquests moments difícils treure'n lliçons i dels bons doncs, també aprendre a disfrutar-los perquè sembla mentida que ens costa de vegades mantenir-nos en el benestar d'una bona experiència. És això, una gran bralla. Una altra volta en aquesta muntanya russa que és la vida. No, no de dosi d'aquesta s'acaba la vida s'encalla en una altra bralla fent-me la vida impossible a veu de l'Albert Freixas cantant i la veu de l'Albert Freixas explicant-nos parlant del seu disc personal universal, que és el quart disc al primer en, totalment en català. Albert, gràcies per compartir aquesta estona. Fins la propera, en una bona porra feina i fins aviat. Gràcies a vosaltres, Manolo, i fins molt aviat. A reveure. Más trozos de vida, trozos de ràdio en manologarrido.com. Un placer acompanyar-te.